як іронічно зауважував дядько Денис, променади з радикюлями зупинялися та витрішкувато жували очищами кребдешин тітки Дори, наче корова-манька мої спідні натину. Навіть чоловіки не мали сил прикидатися байдужими. Роззявивши роти, вони стояли сірими стовпами, а очі їх заздрісно бігали за ясно-синіми і сріблястими відблисками, що їх відзеркалювали довкола мій байовий костюм та дядьків Макінтош. Будинки, що оторочували з обох боків широкий вилицюватий бульвар, перебрели через асфальтові ручаї і вишукувалися вздовж чавунних град. Через їхні тьмяно дахи з пеньками задимлених димарів Зазирали на бульвар цегляні коробки, що поламали звичний стрій міських вулиць та збіглися до центру, аби помилуватися з крепдешинового плаття. Маленькі будиночки перед вибиралися центральним п'ятиповерховим велетням на плескаті голови, штовхались, ламали тела антени, гримкотіли бляшанням дахів і стиха, Пересварювалися. Навіть тисячолітній собор, Що гордо височив Отдаля, не витримав. Та, розштовхуючи Могутніми плечима Мільгу будинків, придибав До бульвару. По крутій бані собору повз Наче павук чи кліщ Постелі чоловічок З двома кошовками Навпереваги. О всірій заячій шапці І в чунях.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 І ночував під міськими парканами чи пивницею. Пакульці торочили, що у його голові відпиятики давно горобці цвірінькають. І справді я вчу крізь нетерпеливе ревесько машин та автобусів, що їм будинки, зтовпившись обабіч бульвару, загородили дорогу, як у голові дядька гниди весело та радісно вицвірінькує, витягкує, Дрібне птаство. Андрій Гнида ковзнув по бляшаному круто схилу на плаский дах собору і, бігаючи між гостроверхою шапкою дзвінички та опасистою банею, ловив у пригорщі витрішки. Раптом, розбуджені грюкотнею лементом, на бульварі яскраво спалахнули ліхтарі. В той же мент Андрій Гнида уздрів нас, скочив з соборного даху на бульвар і, розпростерши руки, зашкутельгав назустріч. Тітка Дора зупинилася, бо її вкопали, і круто розвернулася на сто вісімдесят градусів. Проте було вже пізно. та се ж пакульська. Федора, їй бо, Федора, їй бо, пакульська, щоб мене грім побив. Людоньки добрі, чого на тебе? Та не вже не впізнала? Та ми ж з тобою родичі. Мій троюрідний дядько твою зовицю скав. Здорова була, Федора. Хо, як ти розпаніла? Та не тікай, бо пожди, щось маю тобі сказати. Ми метнулися по бульвару